Жодного висновку так і не дійшов. Гевали були незворушні, немов кам'яні брили. Може, навіть глухонімі. Тим часом Збігнів раз у раз згрібав виграні гроші до себе, і гравці за столом вочевидь почали нервуватися. Приблизно за годину до шахти спустився ще один чоловік. Маленький, на перший погляд, нічим не примітний, але з двома супровідниками. Чоловік оглянув з нього до голови, спершу мене, потім з бігнєва. Став у тіні і почав уважно спостерігати за грою. Лише десь години за три він і сам сів за стіл. Я зрозумів, що це головний гравець. Мене почало потихеньку тіпати. Було страшенно душно, а ситуація загустрювалася. Збіднєв жартував, зригував, спльовував, курив, знову жартував, не припиняючи гри. З приходом Коротуна ставки різко підскочили. Першу гру Збіднєв коротунові програв. Я запідозрив, що він піддався. Проте, напевне, нічого не знав. Програв він і другу гру, і третю, залишившись з невеличкою купкою грошей. Після четвертої він знизив ставку відповідно до грошей, що в нього лишилися, і виграв. Виграв, збігнів і наступну гру, і ще одну. Я бачив, що він виграє, причому шалено, і відчував, що над ним, а точніше над нами, Нависає чорна хмара. Навіть на фронті я не боявся так, як тут. Бути замордованим у розквіті молодості якимись урками або заживо похованим під землею, така перспектива мене геть не тішила. Не знаю, що собі думав Збікнєв, але здавалося йому було все по цим балах. Коротун раптом підхопився і несамовито заривів. «Сволото! Ти махлюєш!» Збігнів зблід, проте усміхнувся. Щоправда, досить силовано. «З чого ти взяв?» «Сімка пік уже була, я точно пам'ятаю!» Ще двоє перезирнулися і кивнули головами. «Так була!» Збігнєв скривився і сказав. «Перевіряйте відбій!» Хлопці поперевертали карти сорочкою донизу і втупилися в них. «Зараз уб'ють!» – думав я, втупившись у пікову сімку, яка випала з відбою. Тоді глянув на Збігніва і побачив, що той дивився на своїх суперників тим самим скляним поглядом, що й у поїзді, коли концентрувався на одній точці. Тим часом його супротивники – Несамовито рилися у відбої, а сімка пік лежала перед ними на видному місці. Вони її просто не бачили. До столу на підмогу підійшли гицелі, які вартували мене. Вони теж нічого не помітили. Я не вірив власним очам. Серце мало не вискакувало з грудей. «Ну, гаразд, граємо далі». Зрештою, миролюбно сказав коротун, сівши на місце, і гра почалася знову. Я ніяк не міг оговтатися. То он воно що? Він їх просто загіпнотизував. Моя сорочка прилипла до спини, Я почувся виснаженим. Час збігав і мені здавалося, що кінця краю цієї грі ніколи не буде. Удача переходила то на один бік, то на другий. Проте перший стримав збігню. Коротун почав нервово йорзати на своїй табориці, а його охорона кидати погляди блискавки то на Збігнєва, то на мене. Складалося враження, що ми в цій печері під землею сидимо цілу вічність. І більше ніколи не побачимо білого світу. Що тут... Нас і поховають живцем. Коли закінчилася та божевільна гра, я думав, що геть здурів. Чи то низьке склепіння на мене так тиснуло, чи сама обстановка. На півголі мужики з татуюванням сморід поту і махорки, і в центрі збігнів з купою грошей, годинників і лахміття, яке по черзі знімали з себе гравці. У печері нависла загрозлива тиша, і тільки від злого зимового вітру на горі рипіла якась іржава ржава металева споруда. Я сказав собі, оце вже точно, кінець. Я не мав поняття, скільки часу ми перебували в шахті, годину, дві, п'ять, добу. Їсти і пити не хотілося. Тіло наче вмерло, воно вже нічого не відчувало. Здавалося, я помер. Від мене лишилася тінь.